хоча деякі подробиці того, що сталося далі, все-таки вдалося відтворити. Тієї грозової ночі Юрко так і не дійшов до своєї бідолашної Юльки. На площі з'єднання його зупинив міліцейський патруль. Увагу чоловіків у формі привернула пляма крові на спортивному костюмі хлопця. Тому вони викликали патрульного уазика і відвезли Юрка – до міськвідділу міліції. Благання поїхати на дачу Киреченка спочатку наштовхнулися на глухе нерозуміння, потім на побоювання слідчого зачіпати об'єкт, пов'язаний із працівником КГБ, і, зрештою, на лють чоловіків у погонах. Надранок Юрка, котрий влаштував істерику, побили у камері попереднього ув'язнення Двоє дебелих міліціонерів. І тільки після обіду наступного дня до міськвідділу привезли Юлю. Дівчина посивіла і, здавалося, цілком отупіла. Обхопивши руками голову, вона сиділа в кабінеті і не знала, що відповідати слідчому. Тому увесь час дивилася ніби крізь них у якусь невідому точку а ті так само печально поглядали на дивну паморось, що притрусила їй волосся. Невдовзі справу зам'яли за вказівкою з гори. Юлю відпустили за підпискою про невиїзд, а невдовзі її звільнили з роботи. Юрка разом із бідолашним директором бази Судили за крадіжку державного автомобіля. Спочатку йому інкримінували ще кілька статей Кримінального кодексу за розбійний напад, пошкодження особистого майна громадян та навмивсне вбивство. Але одного прекрасного дня ці звинувачення раптом зникли, як роса на сонці. Слідчий завів нову папку, в якій залишилося лише одне, за яким хлопцеві присудили п'ять років ув'язнення. На щастя, Юрко відбував покарання недалеко, у Маневицькій виправно-трудовій колонії, куди Юльці вдавалося відправляти такі сякі передачі. На той час уже померли Брежнів, Черненко та Андропов. У радянській країні – оголосили перебудову. І коли Юрко вийшов із-під варти, люди навколо здалися йому якимись іншими, дивними, незрозумілими. Юля, перебуваючи без офіційної роботи, спочатку займалася нелегальним приторговуванням імпортними джинсами та кросівками, привезеними так званими фарцовщиками. Потім Польською кавою Інка. Коли повернувся Юрко, вони на гроші, зібрані внаслідок Юльчиної комерції, відкрили маленький відеосалон на кілька крісел, в якому демонстрували луцькі шпані фільми за участю Брюса Лі та Арнольда Шварценеггера. Одруження Юрка та Юлі кілька разів відкладалося на невизначений термін. Останнього разу, після бійки з ракетирами, внаслідок якої хлопець отримав ножове поранення із незначним пошкодженням печінки, пара поєдналася тихо і непомітно, після остаточної втрати відеосалону та усіх заробітків. Далі їхні сліди вже губляться у вирі політичних потрясінь, що хвиля за хвилою котилися Україною. Розповідали, що після вступу Юрка до спілки української молоді, а згодом в Унаунсу, обоє зникли із Луцька. Хтось нібито бачив обличчя хлопця у скандальній російській кінохроніці про українських бойовиків на території Чечні чи Грузії. Розповідають також, що після падіння залізної завіси до Луцька таки приїжджали родичі загиблого німця Гюнтера Вольфа. Вони вешталися у старому місті, намагаючись знайти хоча б якісь сліди тієї драми. Але так і поїхали додому ні з чим. Єдине, що ті люди повезли із собою кимсь подаровану самвидавну газету «Вітер надії» зі статтею голови Волинського краєвого братства ООН УПА Мелетія Семенюка про загибель від рук УПА їхнього родича, німецького генерала Віктора Людце. На місці загибелі повстанця Шуляка, батька Миколи Кириченка, десь у середині 90-х років люди насипали могилу і встановили дубового Христа. А от постать Орисі Кириченко довго залишалася невідомою. Аж поки не вийшли друком волинські томи книги пам'яті, де було вказано, що Орися загинула від рук українських буржуазних націоналістів. Згодом цей факт спростували видавці книги, реабілітовані історією.